Matinee, hey, hey, why go late? And the movies are cheaper there and day Hei og velkommen tilbake til Matinee-podcast Det er Jan-Kristoffer Dahle, sitter her med my brother from the same mother Knut-André Dahle, hallo Ja, yeah, dere har hørt tak om noen nye <laughs> jingle en uh, sang av Damien Girado som heter Matinee og den har vi hadde lyst til å bruke siden day one, men vi har ikke helt turt. Nei, altså... Nei, nei. men når jeg spurte om tillatelse fra Plattselskapet. Og det tog bare en dag, så fikk jeg tilbake at det var godkjent. Helt greit. Ikke noe problem. Mm. Det er kjempegult. Um, ja. Plattselskapet er jo Secretly Canadian. Du kan sjekke de ut på www.secretlycanadian.com Ja, det stemmer det. Eh, og de har jo alle kule artister, de. Ja, altså, de jeg kommer på akkurat nå er jo Selvfølgelig David Gerardo uh, Han har flere albumer Han bytter vel til de faktisk Ja, han begynte på Sub-pop Ja, uh, ja. ja. og så har han da vært for Secretly nå Siden 2003 tror jeg var, ja, det. Så det begynner å bli en stund nå også. Ja han har veldig mange flotte albumer ute på Secretly Canadian, og så har du for eksempel Anthony N. Johnson, som er veldig mange ja, er der. Ja, og så Jason Molina, Jason Molina. Ja, han er jo død da, men han ja, har var, Sang Sohaya mm. utgivet Sånn som Did ja. It Rain er på Secretly mm. Du har uh, The War on Drugs ja, Er det, blant annet mm. Så det er mye kult da det det. Uh, du Damien Jurado kan dere checka ut på www.damienjurado.com uh, Det Kjøp en, kjøp en platen hans Den platen, Mattine, jeg er tatt for Den er tatt fra Where Shall you Take Me mm. 2003 Veldig kul platen Det er vel den sånn. jeg oppdaget Ja, samme her mm. jeg, vi, vi oppkalte det her podcastet Etter den låta, det gjorde vi det Ja, var, vi, gjorde det. vi gjorde det Og, og litt sånne nostalgiske bandesminner Når vi faktisk var Når pappa dro oss med for å se Martin her, Grimstad sånn, vi Ja, var sånn, mm. den første gangen er og du var på kino Ja det var jo en, en lørdags-Martine Det var det mm. Og det var en eh, Tarsholm-film mm. Svarte hvitt-film ja. Første gang jeg var på kino uh, det, var... det var veldig kult Jeg husker det fortsatt som det var i går så, mm. så, så, så der har dere det Men gøy med jingle, endelig de, ja, Endelig, det er bare en ny logo Så <laughs> ja. begynner det å nære seg noe her men det var det uansett Det er ja. lenge siden forrige episoden Ja, det blir alltid lenge siden Nå eh, avslutter med jo ja, film og TV-året i 2014 Ja, vi gjorde det Vi, vi sa vel egentlig at vi skulle se litt fremover ja. Skal vi gjøre det? Skal vi se litt fremover? Uh, det kan vi gjøre det, ja. Før vi begynner å snakke om dagens tema Som er, er Chappy, Niel Blumkamp sin uh, nye film Ja, den så vi Men, nå vet du, vet du, jeg, synes, jeg synes vi skal gjøre det vi skal se litt på hvilke filmer vi gleder oss til i år uh, Og det er ikke noe stress For vi har jo begge watchlists på IMDb På, på appen vår Det er godt. Så jeg tror bare jeg går inn og sjekker der. Det her blir litt sånn spontant, men det, det går vel greit. <laughs> Skal vi se. Um... Jeg kjenner å bli veldig nervøs nå, når du så spontant. Nå, det er ikke viker fra manuset, tenker jeg du vel? Nei, jeg blir veldig nervøs. Mm. Skal vi se. Her vet du. Helt til bånd. Ja, helt til bånd. Den første filmen jeg har på vårtlisten min her er Dark Ghost in Night. Og den, den, den kommer i år Den har, den har jo faktisk virka som uh, Jack Heller lagde den har for noen år siden altså. Den har jeg lagt litt på hylla Jeg har hatt den her på min watchlist Nå i de, de tre siste årene for... Ja, samme her Så den har jeg ventet på hvert eneste år Og, og sier det er en skrekkfilm jeg tror enten så slipper de den en gang i sommer Men vet du noe, jeg har en følelse At de kommer til å på den her Frem til høsten og slippe den rundt Halloween jeg, ja. de eh, jeg tror det er også eh. For vi har bare fått en liten teaser Det er enda ikke noe ute Det kommer noen poster, en veldig kuen poster ja. mm. Men allt virker fortsatt litt sånn i start Det her er enten til sommer, som du sier at, at det blir en sånn seinsommers det, det kommer jo del, det kommer i fjor kommer en del skrekfilm på sånt ja. det mm. som er med den da det at den har gått på et par festivaler og den er blitt anmeldt mm. jeg har lest noen anmeldelser av den jeg har fått mye uh, skryt, altså. har fått mye altså, skryt den, har, den har fått skryt i hvert fall uh, av de folkene som har anmeldt den ja, og, og, og det er jo kilder som jeg, jeg respekterer og er interessert i å høre ja, ja, sånn snakke det. om filmene mm. og de, de, går, de er veldig fornøyde med filmen så det, det, det gir meg jo enda mer håp enn det jeg har men uh, mm men den virker veldig kult handlingen. Det en småby, og så er det en ond kraft som begynner å røre på seg til skau når det er, eh, er noen som begynner med, skog, med skogsarbeider ute. Ja. Eller eller hoks, da. Det er som en sånn som, som holder på som å mm. høgge ned skau. Ja. Ja, så så legger de bare... noe til liv ut i det. Ja, mm. så følger du småby-sjeriffen og, og, og, og deputinen hans. Altså. Ja. Det er de og, og, som er hårdrollende i filmen. Og sjeriffen blir jo Kevin Durand, ja. som mange kjenner fra The Strain, i hvert fall. Med Silly Fett mm. Veldig kult skuespiller Det gleder meg mest til At Nick Demichie har en roll der Ja, selvfølgelig Men mm. vi vet jo ikke Hvor stor, stor eller liten er en rolle med, Men det er ja, Vi gjør ikke det. det Beklager Ja, så Dark Horse Det er den har på lista mi Neste film på lista mi Mad Max Fury Road Tom Hardy Det er jo den fjerde Mad Max-filmen Og heldigvis Regisert av George Miller den ser bare insane ut, og alle har sikkert sett, uh, sett traileren, eller traileren det. Ja, altså det er få filmer jeg gleder meg mer til i år, egentlig. Uh, uh, det er ikke så lenge den kommer heller. Nei, ja, den kommer i mai, på ja. kino. Den gjør den. Mm. kinosidene her i byen, den uh, kommer uh, 15. mai eller noe rundt der, ja. Mm. Så, nei, det er altså, det er nesten ingen filmer jeg gleder meg mer til i år, enn Tom Hardy, kjempegod casting, tror jeg. Altså, Perfekt valg, det også. Altså. Og det er at George Miller har reserjert, altså han har tatt sin historie videre, og nå med, med CGI-en han, han kan bruka så kan han ta, han kan ta alle de her praktiske effektene, alle de her stønt og alt det er han har, har skudt seg på tidligere han bruker fortsatt det, men så kombinerer han det nå med, med CGI-en som han har til råd i etterhøy -nå, nå går han hele veien og du, du endelig får den man-veksisjonen han vil ha gitt oss hele tiden egentlig? Mm. Ja, så man bare ikke har hatt muligheten ja. oss, og og jeg er kjempefan av, av, av, av spesielt nummer to og nummer tre. Jeg liker de to veldig godt, mm. begge to. Jeg holder den knapp på, på uh, Road Warrior, men um, jeg, jeg vet ikke. Den har sin nøyeblikk den tredje også. Og den, den er fantastisk, spesielt de siste 20 minutterne er jo mm. insane. Det er jo ja, dritkult. Ja, ja. Og den har fått ett dårlig rep, føler jeg, den filmen. Den ja, tredje ja, ja. Den er jo mye bære enn jeg utsatte den i mange år, mm. fordi at den har et dårlig rykte. Det burde jeg jo ikke ha gjort. Det ja, det. Er mm. Den er kjempegul. Den på Netflix til de andre som ikke har sett. Den gjør det. Vi gleder oss veldig til mm. Mad Max. Det gjør vi. Mm. Uh, så vent litt, du. Jeg, jeg tror våre lister ikke sa det. Ikke helt liker, ikke. Det. liker Så la med ta en kikk her vi kjøre. Da har vi nevnt Dark Horse Tonight. Mm. Uh, og vi har nevnt um, Mad Max Fury Road. Uh, neste på min liste her, da, er... Det er faktisk Crimson Peak som alle dere vet er uansett Jeg har den på min liste Men vi kan jo snakke raskt om den det den kommer i oktober Ja, vi får den Gjelmar deltår også en ny film Gotisk, romantisk spøkelses-slash-horrorfilm Satt i et gammelt, sånn viktoriansk-gotisk hus Kanskje Det ser sånn ut Og traileren kom jo nå for ikke så lenge siden faktisk noen mente på det var litt for mye CGI uh, Jeg kan skjønne noe de mener okay. men jeg, sp jeg spiste det rått Jeg gjorde ja, det, er, jeg spiste det rått Det er bare sånn å bring it on, bare kom med det kan ikke, Det kan ikke komme raskt nok kom Noe av de tingene de visste i Trollen var veldig altså. ja. det tål sånn Maskineri og små detaljer det kan sånn Nei, men han, Jeg tror ikke han kan lage en film uten at det blir veldig han Nei, han kan Så, men ikke men det, er det, ja. han, det er bare Siger inn i arbeidet hans, uh, og han är en, av mine, det ser de, stotsa helt alltså. Ja, jag syns ju han gjorde en riktigt slett jobb med the strain piloten. Det alltså jag syns att det... han är sweet too. Men alltså frihet på den. Så det är inte du kan inte skylla på någon annan än han heller. Så, så han, er, han, han kan du fejla det är inte det, men men jeg har så mycket respekt för den mannen att jeg... Men hur tv är bara för det att det har varit det är rätte har varit någon där efter han. Nei, ja, jeg skjønner hva du mener ja. De hadde allerede en, en stil lagt opp Og alt det der som han måtte jobbe innenfor mm. Og det har han sikkert han har vært med å utvikle det Jeg, jeg skjønte meg ikke helt på The Strain Jeg vet ikke hva som gikk av alt der For min del, for vet veldig mange er glad i det Det funker mm. ikke helt for meg Nei, eh, for det er, var jo underholdende nok Men, men det ja. var en skygge av altså seg selv hvis du sammenligner det med romanen. Ja, og jeg var veldig låst in i, i tonen og, og, og, og karakteriser, karakteriseringene som finns i boka. Ja, samme sånn Så jeg var ikke klar for den her slett uh, overfladiske, litt liksom 90-tall-saktige, sånn veldig tevaktige stilen i kjøret. Nei, det er helt jeg var ikke forberedt på det i det hele um, så, så jeg vet mange digger det. Jeg digger det ikke helt. Men ja, men ja da... Um, gusa olika färringar. Jag har gett färgen. Jag har sett uh, 28 episoder eller något mm. så jeg har lite grann. Mm. Jag lyssnar så är det färdigt då. Det här är en skitkul slit för sig. Mm. Ja, det det blei, jeg, jeg like. vet inte om det blev bär eller om det bara om det blev via ut. Ja, meg, ja. <laughs> mm. <håå>. Mm. Men så var det. Mm. i alla fall på listan. Var borde jag tog? Mm. Jag har väldigt mycket på lista med då. Ja, jag har det. Jag om allt. Mitt har bara ett litet uh, utval här. Um, jeg kan fjerne, det er alltid deilig Ja, her er jeg, jeg kan nevne Midnight Special Ja, uh, Jeff Nichols Det er riktig om at kanskje den kommer til å ha Premiere på Kahn, altså det det. Mm. Den har nå latt vente på sig lenge nok nå, Så jeg ville tro at det kan stemme Ja, det er nyfilmen til Jeff Nichols som lagde Shotgun Stories uh, Take Shelter og Mud uh, ja Det her er mer i sci-fi landskapet Det er vi liksom. Jeg tenker litt Looper Når jeg hører det Ja, jeg gjør det Jeg tenker på Looper mm. Og jeg håper vi får noe I den gata da faktisk Det er veldig kult. Ja, for nå får du jo Fra Rian Johnson så... Nej, Rian Johnson er busy Med Star Wars Så kommer sikkert til å være Kjempelenge Jeg vet han jobbet på en ny Sci-Fi-film før han fikk den jobben men... Jeg gjorde det Jeg hørte han var i han var i Paris ja, ja. skrev, faktisk. Med han og dame. Ja. Og så, jeg som Gareth Edwards lagde Godzilla, plukket opp uh, av altså. ja, Disney som altså, å gjøre Star Wars. Jeg hadde jo og, håpet fra Gareth Edwards etter Monsters, at, ah, yes, nå skal vi få en ny independent stemme her som skal lage kule. Mm. Altså, pff, den, den eneste som har klart å holde seg litt og gjøre sin egne ting, er jo faktisk Blomkamp, da. Det er det. Som mm. vi skal snakke om etterpå. Mm. Mm. Men nei, uh, et cast i... Uh, men that special då Dunst, Adam Driver for girls, Joel Edgerton, Max Shannon självklart, mm, Sam Shepherd, eh uh, Sam Shepherd med. Mhm. Men Max Shannon har väl huvudrollen. Jag vet inte om han ska spela huvudrollen. Ja, det är det jag har sagt. Ja, jag jag är hopp på det alltså. Det är det jag alltid har hört. Mm, ja, jag hoppar det. Eh uh, Ja, det den faro en son far som uh, som sticker av. Eller de må rømme fra dem, det, for sønnen har noen spesielle evner Altså det er ganske vakt det som står på ja, hjemme det, ja. det er jo sånn som fire starter til Steven King egentlig. Ja, men det er hvis <laughs> mm. du har lest den sånn. Midnight Special, det er en kul titel i hvert fall Det er veldig kul titel Vi venter og ser, men jeg, jeg svelger alt som Jeff Nichols lager opp altså. Han har laget tre av de beste filmene jeg noensinne har sett Og det her tror jeg ikke kommer til å bli noe dårlig Så altså, altså, forretningen min er skyhøye ja, ansiktet, Det, det vil egentlig det er vel egentlig de filmene jeg gleder mest til i år. Ja, ja det, det er nok det for meg. Mm. Og jeg tenker Shotgun Stories, Take Shelter, Mud. Jeg mener, alle de filmene, det er alt jeg elsker. Ruller, ja, det er det. Ja. De filmene betyr ja. så vanvittig ja, mye for meg. Ja, men det er det mm. samme her. Så nei, jeg tipper å minne et spesial. Kan opp igjen av året. Skal vi se. Um, jeg ser faktisk at jeg har interstellert på Watchlist min. Jeg fikk jo ikke sett den. Nei, det gjorde ikke ja. Det ble indisk i stedet for. Mm går det sure. Ja, her går det gamle filmrepertoaren på listen min. som er... men jeg gjorde ikke med det her i forrige episode. Nei, nei, nei, nei. nei. Det jo, podd. Ja, podd ja, stemmer. Den kommer jo snart. Vil det komme snart? Skrekkfilm. Mhm. Med Laurie Freshenden, Lauren Ashley Carter, som begge spilte Joker Face. Åh, ja, fantastisk mm. av oss. Altså. Så det er filmen jeg recisert av, av Michael Keating, han gjorde en film i 2013, veldig liten srekvind som heter Ritual som jeg så den, den gjorde ikke all verden så mye for meg, men det, det, det, det jeg skjønte var at, at Keating har veldig han er en veldig sans for det han driver For det er en veldig film Det var ikke noe galt med arbeid Det var vel heller litt sånn var litt tom Det var ikke så mye innhold Men, men en fantastisk innpakning uh, Ja, jeg så den jo uh, mm. Jeg liker jo også han, også han um, skriver karakterer Ja, ja veldig Det väldigt ikke en dårlig dialog Eller en dårlig skuespill jeg, ja. Det er veldig Så jeg merker han, han har Han har en god filmskaper, tror jeg er. Det er bare Han har ikke utviklet en väldigt god film Han, ja Egentlig, altså han har potensialet, han hadde, bare, han hadde ikke nådd helt i land da, egentlig Nei, nei helt klart, så, ja. jeg så akkurat Traileron til Pobb, den ser jo helt fantastisk ut Det er en sånn, nesten sånn snowbound uh, horror, altså satt i et, uh, satt i et hus, der, vinter, det er på vinteren Det er som skal ha en intervention, og så uh, er det noe som skjer Jeg vet ikke helt som skjer, men det ser ut som det er noe overnaturlig Åja, <laughs> oh, det er det, jeg, jeg vet hva det men jeg, jeg vil ikke si en gang For det at, uh, bare la folk gå så podd, den gleder jeg meg veldig til. Og en, en, en skrekkfilm til som jeg gleder meg veldig som Larry Fasson nøver meg, det er We Are Still Here. Ja, stemmer. Ser ut som en... Den er jo sånn satt, det vinter, det nu den satt, satt, satt i vinglen. i nu i vinglen, ja. mm. Så det er jo litt sånn snø-vinterfilm. Snø Men den her ser jo faktisk ut som en eller annen italiensk... Uh, jo da, jo da, italiensk det gjør ja. det, helt Italiensk korefilm. ser ut som... Det vet ikke jeg ikke, Dario Gento, eller altså... Jeg, mm. Ja, er det Bava, eller... Er, ja, jeg, er, jeg, er, jeg, men den, den gata da, jeg ser den. Men den ser, veldig, men den ser veldig kul ut, altså. Jeg digger traileren, så den ser jo veldig voldelig ut. Ja, det så det. Det har jeg faktisk ikke trodd. Nei, ikke heller. Så... Uh, I det hele tatt, men sånn er det. Så Podd og We Are Still Here, det er to, to skrekkfilmer og virkelig glede. Her, neste her, jeg vet den er blitt slakta, men det driter jeg. Jeg har alt for mye respekt for Ryan Gosling, faktisk, mm. til å ikke glede meg Lost River. Det er hans som presser kjøp. Så han, han, han prøver den her å tørruta nå. The Hate ja, for Late, ny Tarantino-filmen. Alle gleder seg til The Hate for Late. Men! Alle gleder seg til Star Wars uh, The Force Awakens, som vi nevntes forrige gang. Litt, ja. mm, den kommer til jul, jul. Den har gledet ikke alle seg til. Uh, men det ikke alle har fått med seg, det er jo det att uh, Richard Linklater har en ny film. Og den, den kommer den. ut til sommeren, eller tidlig til høsten. Ja, det, det gikk jo ned, altså. Det gikk jo veldig ned, den, den har vært ferdig. Men altså, nå. det sånn som boyhood. Han har jo hatt tid til å gjøre ting. <laughs> ja, det har han helt klart. Men uh, han er, han er, han er, han er, men er jo... Det har Erik Karen som ofte har to filmbrutte liksom ja, ja. sant samme år 2001 Tape Waking Life liksom sant det hadde øh 2000 og 2006 2007 2006 beklages a Scanner Darkly a Scanner Darkly jeg har bare ikke fashion i stream The cucumber you with the line I know I'm ja det tror jeg nå mm, ja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 Sälsomliga de ja, när det blir någon någon någon folk börjar på. Vad fan heter kan jag låja en collegefilm för? Jag heter inte heller. Nej, han heter. Han heter. Mm. Uh, så so den heter That's what I'm talking about. Mm. Uh, right, all right, all right, Ja, den gledare mig. Min klädde och mitt vet jag inte mer att snacka. Jo, det har med. Jo, jo, men oavsett, den där uh, That's what I'm talking about, den står högst på listan. Men en skräckfilm till till trillet som kommer från The Body, där Larry Fassen med den. Der, uh, skal vi se... Den Nei, det Darling da Nei, no, det er Dan Burke og Robert Olsen som har registrert den her Men det er, det er tre jenter som bryter seg i en mensjen uh, Den ser fucked up Og så finner de et lik ja, ja, ja. Og jeg tror Larry Fessenden spiller like faktisk Men det liker tydeligvis med i hele filmen <laughs> ja. Weekend with Bernie eller noe sånt men med Larry Fessenden Mhm mm. Eh uh, ska mi se... en annan film i jeg... ända en skräckfilm jag glömmer vad det var och den här glädra det heter det här som Ravager. Ja oh, ja. Mm, här klart. Den heter Cesare Coscarelli men jag glömmer vad det heter nu än um, så vi se her um... Spring Justin Benson og Aaron Moorhead's Spring. Demon Love Nest, Demon Love Nest. The Last Resolution. Det här är en ny film ni sen så jättekul. Slow West. Ja, det stemmer. Den filmen, Mark så er det kul ut. Uh, Kevin Smith har en ny film ute snart, Yoga Hosers. Tror du ikke den kommer i oktober denne? Jo, helt sikkert. All mm. uh, Robot Overlords. Heh? Ja, en, jeg, sitter på, jeg sitter og ser på posteren faktisk. Kjempe kul poster. Fra resisjøren som ga oss... Um, Grabbers. Grabbers, mm. irsk resisjøren. Uh, John, John, John Wright. Ja, ja. Han har faktisk isat att bli en ny Edgar Wright. Han har det. Jag menar jag tänker, nej jag på Edgar Wright när jag ser när Grabbers så tänker det här är ju det här är något liknande gjort. Det, er men. det her, ja men det är det. Och det är geniala koncept och sånt. Mm. Och det här är en som det står action adventure sci-fi. Det här är amblin shit tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Men ikke bare, han har jo Gillian Anderson med sig. Mm, ja, det har kan man säga si till det. Ben Kingsley, ikke sant? Det, han har fått litt navn her, kan du si, altså. Det har han fått. Ja, nei, den det er vel kul. Så det gleder jeg meg veldig til. Uh, vet du forresten at det kommer en Tremors Femme i år? Ja, yeah, jeg har sett Billerpresent. Bloodline. Med Michael Gross som Burt Gummer igjen. Um, It Faller, så jeg kommer til helga på, på iTunes. Mm. Ja. Jeg gleder meg litt til den nye filmen til David Gordon Green, Manglehorn, med, det det med, med Al Pacino. Når jeg hører navnet Al Pacino, så kjeder jeg meg litt. Liksom. Ja, ja det, men, men, men um, det, jeg gleder meg ikke på grunn av Pacino, jeg gleder meg på grunn av Gordon mm. okay. En film jeg gleder meg veldig til, som jeg tror faktisk Larry Fessenden har vært med å produsere, det Entertainment. Ja, det er en nyhet til Rick Galversen. Mm. Som lagde stemmen. det komedi. Ja, det här är ju med menar. det som är kult med den här är att du har Greg Turkesson som spelar huvudrollen och så altså, kanske någon som hört på känner till Neil Hamburger. Ja, det det är Greg. Eh, väl spelar han då. Eh som som en en spelar på en måte Hamburgerkaraktären sin. En komiker som ska som är ute på vägen och samtidigt ska möta vattra sig som man inte känner. Du Ty Sheridan spiller faktisk i den og Michael Cera spiller i den og John C. Reilly er med det er kast, jeg mm, så, så mener, og jeg mener Rick Alvorsen sin forrige film det kommer det er jo helt, helt fantastisk så så den her gleder jeg meg virkelig til altså. det, det, det ser ut som en sånn mørk, mørk komedie, en sånn road movie eh, satt ut i satt ut i Mojave-ørkenen ja, <laughs> den høres veldig kul ut så den gleder jeg meg til, altså. Jeg vet ikke om det her er bekreftende Det blir noe av ah, en Det tomahawk Ja, de, de holder på å filme Jeg tror de er ferdig med å filme ja, okay, mm. Skrever jeg seg ikke Det S. Craig Saylor uh, Med ingen ringere enn Snake Bliskem Hens selv ja. i hovedrollen mm. Kurt Russell um, Det har vært så voldsom utskiftning I det her, i denne forbanna-filmen uh, På det castet At det er nesten ikke gøy engang I begynnelsen var jo Timothy Olefant Og, og Kurt Russell skulle spille det som är igen av det gamla kaster som jag kan se nå här är faktiskt Richard Jenkins. Ja. Men du du har ju andra kule, du har David Arkett, du har Matthew Fox var Lost. Du har um, Sid Haig. Mm. Alltså skruva från så många säkert känner igen Rob Zombie sina filmer. Ja ja. Mm. Uh, Captain Spalding för de alla som inte är helt uppe. Ehm när acht achticast med Kurt Russell i huvudrollen skräckvästernfilm. Ehm um, det kommer jo ikke nok skrekkvesten til filmen. Nei, det gjør ikke det. Jeg kan bare lese. Det er synopsis på IMDB. Four men set out in the wild west to rescue a group of captives from, a, from cannibalistic cave dwellers. Jeg, tror, jeg uh, håper det er uh, The Burrowers møter Ravenous. Noe i den duren der. Yeah, er, jeg, ja, er, ja, det hadde vært veldig fint. En annen film her Bruce McDonald, mann som lagde Pontypool. Han har en uh, ny horrorfilm på vei som heter Hellions den ser kul ut har hon mm. på mina. Det är en tändare som har överlev må rätt så lätt överleva Halloween-fejringen. Du är väldigt har på horrifilmerna här året? Ja, jeg, det är jag gläder mig väldigt till den här. den ser kul ut också. Så Hellions skräckligt snyggt ut. Robert Patrick spelar <laughs> den. det er där spöke timan så liksom. Så den är på listan min, eh The Revenant. Jo, Revenant, ja. the, De Revenant. Mm. In the Revenant, ja. Det var nyhet, godeste. Alejandro González in Nuritu. The Revenant, ja. Den ser jo fantastisk ut. Tenk at han går, han går helt uh, Man in the Wilderness på seg, ja. Han gjør det, men, men in Nuritu... Uh... Det er jo en vanvittig annen, type, en vanvittig annen retning han har tatt her, da, yeah. en, en Birdman. Ja, men Birdman var jo en vanvittig annen retning enn alt annet. Ja, det er det. Er det har ikke jeg fått sagt til det, det podcastet, har jeg vel? Har jag fått sagt det mye jeg elsker Birdman? Nei, men jeg Bare. har jeg ikke snakket om Birdman. Jeg har ikke Nei. snakket om Birdman, min favoritt fra 2014. Ja, den... Jeg fikk endelig sett den. Den, den, den, den, den, den, den sparker så mye rev. Ja, den er helt fantastisk. Sånn en ufattelig... Fattelig sterk film Jeg er helt opphengt i den filmen nå Nei, den er ja, ikke oppstengelig det er veldig moro at uh, Ingrid Ritter har en ny film i år uh, så Og det er jo Naruto DiCaprio faktisk altså. Tom Hardy Og uh, det er litt artig at Mihar uh, faktisk er nordmann Vi har, en nordmann, visste det? Nei Kristoffer Jonas skal spille den Skal han det? Ja. Mm, mm. Så det... Er Lucas Haas Faktisk Mm det er, det er ja, men det er bra, for så på jordene er jo en av de få virkelig gode vi har så. Ja, men ja. det her blir kanskje en litt sånn Jeremiah Johnson-aktig film Ja, eller jeg nevnte jo Man in the Wilderness Ja, ja, stemmer mm. den Det er vel egentlig veldig samme type story der, mm. som uh, The Revenant også uh, Skal vi se uh, uh, Jeg har en god del av alle filmer her jeg kunne nevnt altså, men, uh. Jeg har holdt på veldig lenge nå men ja, ja. de det är lite oöversiktligt alltså. För de här som inte har skruvat av nå så kanske vi ska snacka om snacka om noe annet. Ja. Men vi har i alla fall lämt en godelfilm. Ja, det, det kommer väldigt mycket gult, väldigt. Ja, nämen då snackar vi lite om Chappy. Ehm. S hur khet disknine för kino när kom ut. Men för att jag kunde inte komma går den ik så länge på kino här på Solan hela, men jag ska förla kommer inte på kino. Och så blir det att det at sonden på DVD. Noen kom ut også, og jeg, jeg angrer av bittet for det ikke er på kino For dette er en, sånn, en av de filmene jeg bare vet hadde gjort seg veldig godt på et stort lærhets Ja, det føler jeg jo, mm. på kino uh, Det var det mm. uh, Men, den gjorde inntrykk når jeg faktisk fikk se du ja, gal? Og, og det som er problemet er at hele verden, den var Oscar-nominert Og ofte skjedde det med sånne filmene Hele verden presset jo Neil Blumkamp til sitt bryst Og han blei på en mange måter han, han håper for science fiction-sjangeren, på det vis mm. Han ble det, uten tvil Og han har ikke klart å leve opp til det for, for, for kritikerne Så det ser ikke ut som folk er fornøyde i det hele, for det at For Elysium ble, om ikke den ble slaktet, så fikk den det vi kaller for luken, en lukken mottagelse det gjorde han, han oh, ja, ja, vist, John, jeg husker vi prata med Jon på podcastet her og, vi, vi hadde vel tikkert til med en egen episode der vi, der vi faktisk gikk ordentlig inn for å prøve å forsvare den mm. det var nok litt vel ambisjøst når jeg ser tilbake på det for det har innsett med Elisium det at den har sine feil og mangler for all del det er bare det at så fan av det Blumkamp gjør mm. at jeg velger å overse de feilene det var heller det som er greia här. Uh, men når jeg forsvarer Jeg forsvarer fortsatt Elysium det, Når jeg gjør det så prøver jeg å si ja, men, Se på som en actionfilm mm. Se på Se på designet her Se på, se på hvordan alt det filmer Se på drive se på, bare, Det er så veldig mye kule ting det. Hvordan romkipa ser ut Hvordan uh, roboten er designet Hvordan roboten er våpen Og det at det er R-rated Det at det er ordentlig vondelig det är att di som ryggskårer, inte så mm. det att kroppsdelen bara flyr väg igen. Det är som du så på 80-talet du mm. ser ju det längre. Nu är science fiction det är sån därför 14-åringar det är sånn, det, det, det jag tänker på sånting som The Hunger Games, inte sant? Jo, men det blir typ uh, Divergent och uh, så. det det är nånting som det, Jay, Ja, alltså det har men här har du skitvilda ting med språk och och full Åh, uh, uh, ja. som har nåt på hjärtat då, för att tre filmerna sina inte nå har ting de vill säga. Si. Eh, District 9 hadde helt klart det Elysium hadde helt klart det Mange som ikke likte det Elysium hadde å si Mange mente på det var overdrevet Mange mente på det var svart kvitt Jeg mener fortsatt på at Det eneste som er sci-fi i Elysium Er på en måte at det er blitt så stor økenspredning At, mange bo, at, det, at det begynner å bli vanskelig å bo på kloden ja. Og at eh, vi har maskiner som kan fikse ja. oss og, det, men, og at vi har de robotene sånt. Men sånn som de fabrikkene Sånn som arbeiderne har Sånn er det arbeidere men när Apple må binda fasta arbetare sin så kissa hoppa från taket så var det er Ja men vi lever i en ganske bedriten världen altså. Men, men altså, så det er mycket Elysium mm. som som är ju överdrivet. Det är tatt. Mm. Det er det. Men igjen, er det så är det många jag kan jag kan gå med på det. Jag de har någon av karaktären är kanske lite sån alltså det bare bara eller det är bara som är på att det er ett av problemen med problem med Blunkamp har At det är folk är inte någon eller gode. Jag är helt enig i sånning för du har Spesielt karakterene i uh, i Chappie, de er jo ikke bare onde. De ikke nei, de ikke er bare ikke bare heller, men de er ikke bare onde. Og den filmen viser jo menneskene fra sin verste side, og jeg føler det er gjort med vilje, da. Det er veldig bevisst. Mm. Det er veldig bevisst hvordan sånn menneskene er så råttende. Fordi at det stiller veldig uh, kontrast til sånn Chappie, ja. Han er så rein og uskyldig, ikke sant. Ja. Mm. For han er jo et barn, liksom. Mm. Men nå, nå gikk vi kanskje litt fort i foran å si ja. Elysium ble blei om ikke slaktar, men den den blei i hvert den ble fall blei ikke slaktar, det blei ble ikke, inn. det blei ikke. Inn. Men det har på mange måter chappy blitt for den, ja, men... den fikk en einere i VG, en einere i DS og ekstra. Det er så ekstremt, det var det er jo slakt. Var det er det Jon Sel Ja, det ser, og så men han sa Jeg kaller han jo med navnet her, altså for at han har skrevet han kalte det her for årets dummeste film. Ja, og vi i mars. Ikke? Ja, og det her var noe det mest ondsinne rælet du kom til ja. å se hei da. Og det, vi, det jeg sier til han er jo det at... Det her er i hvert fall den dårligste filmanmeldelsen altså, jeg har lest det, det, det, til nå. Det her er den dummeste filmanmeldelsen mm. jeg har lest, og kommer til å i hele år antageligvis, Men mindre jeg går på IMD, IMDB messageboardet og leser noe kroms der, for det er jo bommen är bättre, mm. är det inte sant? Det bara att de flesta som skriver på Men det här kunde det här måste skriva på IMDb. Oss, de får ju betalt för det. Ni gör ju det och den anmälelsen det no, ser och så den kunde gått rätt in på IMDb. Ja. Det är en sån trollanmälselse. Det är han han, han, og han har han, han har fått betalt för det här. Och han han säger ju inte han, han har inte nog han har inte några argument för han säger redan. Det var en riktig pinj anmälan så ja, alltså. Eh och han er, det. Uh, han det är ju allt som är galt med med med ja. Ja, det. Mm. Det. ja, men eldre uh, men det VG har trappet veldig ned på bokommelssiden og sånne og sånn som ting fortsetter så kan du beferdig trappe ned på filmommelssiden. Eller kan Ja, det er helt grei vennlig det. det. Veldig, ja. Ja. Men men uh, sånn det Vi får se, men men uh, Aftenposten, veldig bra anmeldelse. Den, den, den pekte på feil. den den var ikke den tok det. den var objektiv, den var en velskreven, uh, gjennomtenkt anmeldelse som majra det. Jag hade hade sett honom snirta där så tack för att jag flott men det handlar ju klart om att han klarar det som regel aldrig. Men vet du nog, det är inte att han inte klarar det, eller det är det att han har till vissika lust det. Nej han likar att vara den här bullan. Ja. Mm. Det är vi ni gick ju så filmen. Uh, den filmen har jag väntat på nu i i mange år. Ja, har det gått att se utansett. det. som har skedde då för några dagar. Så jag kör i trapp till med håller premiären var det att noen kritikere rundt hvor vi hadde jo sett. Ja, ja, de så selvfølgelig. Og det, kom, sånn, som, som de og det begynte gjør, ja. å lekke anmeldelsen, og på, like på helen er jo at, at, at uh, nå har jo ryktene kommet i gang, eller det er vel til med blitt bekreftet, at Blumkamp skal resikere Alien 5. Mm. Det er veldig mye. det har vært veldig mye om det, for at Blumkamp han lekka de her, de, de, de, liksom de sketsjene sine da. Uh, Konseptkunsttene han, han, han har skapt mm. Alien. Og det er jo kjempekule greie. Og så ble det bekreftet at Blumkamp skal de gjøre det, ikke sant? Alle, alle hjertet gleder seg, alt det der. Og så kommer de første anmeldelsene til Chappie. Og det er liksom sånn, oi, Blumkamp, han, han har nå laget Han lagde en drittfilm med Elysium, og nå er det blitt en drittfilm før. Var den, den var ikke District 9, det er bra det her. Det var ikke District 9. Nå, nå er det en kalkun, tydeligvis. De samme folkene som synes det var en middelsfilm den gangen, synes nå at det var den største drittfilm, ikke sant? Og så skal de ta det sinnet de har på Elysium ut på Chappie. Og så begynte det å spre på internet. Åh, Chappie er tydeligvis ikke noe bra. Åh, Chappie er en dritt film. Jeg har lest to anmeldelser som sier at Chappie lever ikke opp til Bloom Camps potensiale. Det er en ordentlig møkkafilm. Og så begynte det. Det var hashtags, ikke sant? Det var hele greia. Åh, Bloom Camp ble liksom en sånn whipping boy, ikke sant? Mm, ja, mm. Uh, han er veldig Det er veldig irriterende. Det. Men som vil det jo alltid være, da. Uh, det vil det. Uh, men lite tilbake til det med Alien, for det, det var noe han begynte med mens han, for som han, han sa, ja, han var väldigt busy når han filmet, kjappi. Ja, det trodde jeg på, for å si det. <laughs> <laughs> ja, men, han har gjort en litt rare casting-valg der. Men, ikke, kanskje for noen, men ikke for han, for han er fan av uh, The Antwoord, ikke sant? Ja, ja selvfølgelig. Ja, ja. Men, så han var veldig busy når han lagde den. Det var veldig tomt. Han sagt han skal aldri skal lage film i Johannes Børgen, for eksempel. Når hun leste det siste jeg ja. leste, så var det sånn at han, han ville bare ha... Han, ville... han, ja. ja, han sa det at det setter det, det der hjemme, eller homebasen til... til Ninja og de ja. Der sa han det, det var noen som hadde dødd I det bygget når de fem ferdig med filmer Og så det var no noen uker siden Så han sa noen som hadde dødd som hadde rast Altså det var bare livshånd Han sa bare byen er livshånd liksom. så. Ja. så han var lei det. Men han sa ikke okay, at han hadde mye tid For det er spesialeffekt De tok jo over og gjorde masse arbeid Og han overså sikkert mye av det Men han hadde plutselig mye tid da. Og da ble det til at han satt seg ned Og begynte å jobbe på koncept konseptkunst Til en alienfilm og det, det som er kult med det er at det er jo ikke en som helst Alien-film, for her ser vi Ripley uh, sammen med godeste Hicks. Hicks ja. Mm. Ja, uh, og, det er skikkelig fanboy-taktet der. Ja, men det er det, er det, er det som er så gøy mm, det. Ja. Det er derfor han viser seg, han, han sier at han aksepterer Alien tre men han liker den ikke. Og han har egentlig sagt noe som jeg har hørt om Resurrection, men jeg regner jo med han hater den. Uh, ok. Jeg, jeg jeg vet det. ikke, men han sier i hvert at sin alienfilm film upp opp der Aliens slutter. Ja. Så det blir Alien, Aliens, og nå Blue Pips. Men, men Pops, det de har, de har florert mye om det her, og det kom mm. tweets og, og nyhetsgreier mm. uh, etter det, som sa at ikke sikkert han skal gå vekk fra det helt heller. Ja, det er sånn det, det ser ut som nå, altså. Ja, mm. ok. Så, men det har vært veldig mye fram og tilbake på det her. Ja, men i hvert fall sånn som det siste jeg leste var at han sa at det blir Alien, Aliens og min film. Ok, mm. ja, jeg har hørt faktisk etter ettertid at, at han har gått litt tilbake på det Men mm. la oss bare, for, vi forventer å se Ja, det, alt, det kan er, jo være studiene blander seg ned Alt og, er veldig oppi lukken Hele denne franchisen er jo en clusterfuck av dimensjoner For du har jo er, det er det. samtidig som mange mislikte altså, det, det Jeanette gjorde med Resurrection Men jeg tror de enda flere mislikte det som ble gjort med at det var en koppalt Hele den her Prometheus-greia For de gikk ikke hele veien med det Det ble plutselig ikke den prequel Som alle ville ha Og Prometheus 2 skal ikke ha noe med alien Universet gjør Nei, og så har de slengt en tag På den første Prometheus Der du får se at Om ikke en sånn alien som vi kjenner Fra Ridley Scott sin første alien Så er det i hvert fall så godt som Ikke sant Men det er bare slengt på som en tag Ikke sant og jeg snakker med folk om Prometheus. Hvem er, er det de er da? Du har sett Alien, Ridley Scott Alien. Den planeten de er mm, på. Nei. Der de går under det herre, det som ser ut som en hest i sko, så er jeg. Mm. Oh, den er planeten. Det er skipet som har styrtet. Det er der de er i Prometheus. Nei. Ikke sant? Så det er så lost for folket. Mm. Um, men det er jo ikke filmen sin, men jeg bare... Det, ja, det var jo det som var planen. Det bare en understreker mm. over for en clusterfuck. Alt det her ja, vet, det er, er ikke noe sammenheng i det lenger. Nei, det og folk har ikke helt klart å følge med på det. Nei, endelig. men da tenker jeg at okay, det beste du kan skje er at noen som faktisk elsker noe med det universet her, bare lager noe de har lyst til å lage. Ja, det er sånn det burde ha vært hele tiden. Ja, det er det. For mm. vi, vi kommer til å se de eier filmene, så kanskje vi det eier eier podcast for den er seg skjult. Det vi har gjort, men da må vi se alt igjen. Ja, vi må det. Mm. Men uansett, jeg tenker i hvert fall at det at det er jo ingen jeg heller se gjøre det heller. Det er jo ikke det. Jeg husker, jeg husker det på, på Instagram han la ut det. Uh, I was working on this. Nei, no, I'm not. Og så er det sånn, å, oh, du jobber på Alien 5. Og så blir det plutselig så, nei, nå vill jeg at jeg ska gjøre det. <laughs> ja. Så den ble på en måte greenlighter gjennom Instagram på en mm. no, Ja, ikke sant. Det er veldig kult. Men... Uh, mange er i skeptisk fall skeptiske Alien 5 nå på grunn av Chappie, og mange var jo skeptiske på grund. av Elysium. Vi uh, er jo veldig fan av Elysium, uh, og synes du om Chappie lård. Vi så den på kino her Vi så den på det på min jæren. lite folk på kino også. Jeg tipper vi var 15 stykker i en sal som håller to. Jeg tror vi var 20. 50, 20. 20, 20, okay. Sal 1, den største salen i andre. Jeg tror vi var så mange som 20. Også. Ok, 15. Ja, 15-20 i hvert fall. Mm. Um Stusselig oppmøten, men klokka 20 på en fredagskveld, så forstår jeg det jo, egentlig. Det er det ja. Folk har så vidt fått til å slå seg til ro hjemme etter arbeidsuka. Noen, kanskje noen kommer om klokka fem, ikke sant, og sånn. Ja, så det, det, det skjønner jeg faktisk veldig godt, uh, hvorfor mm. det var lite folk. Ja, så jeg, det måtte være det var mer folk men, uh, i nittiden når den gikk igjen. Klart det var, men også selv kjeppig. Jeg likte den kjeppig godt. Mm. Kjempefornøyd. Uh, altså, når jeg så, når jeg hørte om første gang, at den skulle være satt i Johannesberg, vi skulle følge en, en, en, en robot med kaninen ører med kunstig intelligens og alt det der. Og at det var Blunkamp, selvfølgelig. Så det, altså, det jeg har fått, da, det, det lever veldig opp til de forventningene jeg hadde til den, for å si det sånn. Mm. Jeg kan ikke si det på en bedre måte det, men um, du har pekt ut du har pekt ut ting som skurrer, er så enkelte ting som skurrer, uh, helt klart. Uh, det er ikke perfekt film. District 9 på mange måter er det. Uh, mm, det, er det. Mm. Uh, så ja, det, det er sikkert ikke en perfekt film. Jeg likte den fryktelig godt uansett den er gripende og rørende og veldig tøff og så er den til tider så morsom jeg, jeg, jeg lo høyt mange ganger mm. jeg lo seg skreik faktisk mm. så, så den har mye gående for seg altså, stemmen til Coop ble jeg som kjeppig så mig så mye følelser, og känslor och så mig jakt i den i, i, i, han har jo emotion capturena han har er, den har det här också så så hade kroppsspråket hans han jo, den er jeg digger, de andra folkar jag har sett varit jättekul och i bilderna är de väldigt multidimensionella väldigt sån stereotypsik sån gangster rappersig sådant men, mm. men de vuxer de är och och och de jag ser de passar väldigt jag ser att de passar var väldigt i stilen i filmen ikke noe med de. Hugh Jackman, eh, han burde hatt noen flere scener her og der, men jeg synes han er en god skurk, og jeg kjøper egentlig motivasjonen sin helt greit, det er jo Det er helt, helt ok. Han er en opportunistisk fyr. Ja, det, er som, det er jo egentlig, jeg kjøper det, er jo, det er jo veldig troverdig at en, en sånn fyr vil ha prøvd å stikke kjepp i jula for noe annet for å, å få sitt produkt eh, først i rekka, jeg kan skjønne det. Så, motivasjonen sin er det ikke noe galt med. Det er vel heller mange som har et problem med at han er så vanvittig han er en sånn uh, pappfigur, en karakter mm. da, altså han er seiendimensjonal, han er bare kjip liksom, uh, men igjen da, uh, han er om en menneskelig, og, og det er jo menneskelig å grådig, det er jo menneskelig å ville lykkes. Uh, han er vel redd, det er jo en av Ja, altså det er jo mye bak det er Men jeg tror han er redd for de maskinene, de andre jeg føler. Jeg han... han er han er kristen. Han går hele tiden med det av ja. sitt. Han, og det er en veldig subtil greie som Blumkamp ikke har valgt egentlig å fokusere så mye på, men det er der. Det ser du ja, når, han, når han sitter og hører på at skaperen til Chappie og Chappie holder en ånd. Og det er en veldig eksistensiell samtale. Ja, mm. Chappie er kjemperedd. Mm. Og, og Chappie er til og med kanskje mer følsom enn ett et menneske ville være i den situasjonen. Mm. Og han sitter og hører på den samtal Han har gjemt seg for dem og hører på dem. Mm. Og da ser du at han, det går opp for han at, det här er en skapning som er helt bevisst mm. som har full innsikt og forståelse, og det er den er som oss, og da korser han seg og mm. ja, det var faktiskt en litt sånn det, det, det, jeg mener, da skjønte jeg det å snakke om, at det, det ene er front for hans del, det, det, det er nesten forkastelig for hans ja. del her, sant, så? og, og det, det var en begrund av spoilers altså for det som ikke har sett filmen, så kommer det til å komme litt spoilers her eh, litt grann, vi skal prøve ikke å spoile så for mye, men sikkert har sett filmen, så bør du bare pause så bør du se filmen først, ok? Nå er det ut av veien. Ja, det så så ja, paus nå og se filmen, for vi kommer til å spoilere litt. Uh, når ju Jackman sin karakter sager av alarmen, ja. uh, før det så begynner han å banke han oppi, han, det, oppi her så er det bare ledninger. Ja, det er så viktig for han å påpeke at du er ikke ekte. Så, så den tematikken der med at hva er det som er ekte, hva er det som er menneskelig, hva altså, Men ja. er det som gjør oss til menneskelig? Det er jo bare tråd opp i herre. Ja. ja, det er jo det. Det er bare laget av et andre, andre ting. Ja. Så, så og, og det, det er jo en veldig, väldigt intressant debatt om hva er det som gjør oss menneskelig, og det, det føler jeg faktisk kjeppig har mye å komme med der også. Altså. Ja, faktisk. Mm. Jeg var redd for at det skulle være noe cop på det her med tematikken i filmen. Det er det ikke. Mm. Nei. Der har han vært veldig flink. Der har han skrevet gode ting, synes jeg. Det. det er ting som ikke er fullt mm. så bra igjen, som har mangler. Men akkurat det der er, er, er veldig godt realisert. Jeg, jeg, det... Det er, kan jeg bare si en siste ting? Det er det er med batteriet til Chappie. Veldig, veldig Det er veldig lite tid igjen. Mm. Så han er, når han blir bevisst, da, og bli mm. født som, som Chappie da, så har han bare fem-seks darien av batteriet sitt, så han er mm. født for å dø. Mm. Sånn altså, ny alle er. Mm. Ikke sant? Så bare det at og når Kjappi finner ut av det her, så vil han jo selvfølgelig prøve å få byttet kropp, mm. og hvordan det går, det trenger vi ikke å si om her, men, men han, blir, han blir bevisst på at han som skapte meg gjorde det her, og er født for å dø, mm. Och får han en existentiell grej som väldigt mange religiøse får. Ja, og oss andra. Ja, og Sandra självklart, men och för är blir det bara född för att dö, ikje sant? Och för min skapare gör det här mot mig. Man ja. kan inte Ja, det är väldigt mycket bra ting mm -hmm. det det. Så, du, så du har jo du har jo som är förelärare han är han lite för lite mer så han han har spelat Dave Patel, eh Dion Wilson som har utvecklat det är polisrobotarna som som Chappy är ena. Uh, han er jo gud, på en måte Du har, du har um, Ninja er jo Blir på en måte faren til, til Chappie uh, ja. Og Jolandi uh, blir mora, men han er jo gud Og han, han gir Chappie noen regler ikke? Nei, du kan ikke gjøre det og det Og, det, altså, og så blir han jo fristet Altså omgivelsene, han, han blir manipulert han det. Men, så, men han, så det er jo interessant Jeg bare føler det at Dion sin karakter Burde vært litt mer til stede Men det er på en måte det er gud Hvis du skal gå ut ifra nå blir det veldig svevende her da, men hvis vi skal ut fra Bibelen liksom, så er jo ikke Gud veldig mye til stede, han skapte, og så lot han ting skje, eller så lar han ting skje, hvis du ja. vi vil tro på det, ja, så det er jo det han på en måte gjør. men han her blir jo tvunget til å forlate, oh ja, jeg, til å forlate chattene, uh, for ja. det at ninja vil kan ha han der, ikke <laughs> så oh, jag hatar mm. han JB. Eh han har en pick och och han har eh øh, och när de de åt det de de var vist jobb med det och de falt ut med de falt ut med alla ja, sidor så Gud kan bara jag läst läst sån sån dispatches för det satte där där var det slagsmålskamper det är skrivna artiklar att Chappi var så har for burn camp att det var sån jeg vet ikke om sagt at han fikk lyst ta livet av seg selv, men det var liksom sånn, det her er drepen å holde mm. på med. Det var et helvete, visst. Det var... og, og Brandon Orway som spilte Hippo, han de skylder penger. Ja. Han har jo gått ut og sagt det at, uh, var fan av de folkene her før, de. Nå vil jeg aldri se det igjen. igjen. De antar du det, liksom? ja. det? Ja, og de hadde prøvd, han sa at Ninja hadde prøvd å belære han om skuespill. Han sa, jeg er skuespiller, jeg går ikke å han noen och han driv. Så det där var visst det var visst häftigt eller så. Men um, ah. så så jag det att när Dion's in karaktär säger det att oh, jag visste ju att du kom til att bli at, så tänker jag ah, du har jo så vitt varit med sammen du, du kan. men så, han har ju ögon han kan ju se han men jag får öra att det er nog med manus inemellan som som, gjør, som er liksom Det går litt fort i det fortigt svingne och det gjorde det liksom va? Ja. det där. Ja, det det, det, er og det er visse ting som kunde varit slöjfa och så heller på förstärka andra ting. Ja, for jeg blir god når han, når han skriver det at sånn som om et batteri at det er født og dø, det er veldig elegant. Eh, og så han bruker batteriet for å få fram den, ikke sant? Og det er veldig elegant eh, for eksempel det her med eliker veldig godt med det, The Black Sheep. Eh så så det dance seser sikke litt fort i svingene, er det han måssen du kan bytte eh og du kan flytte nesten sjelen eller eller bevisst essensen eller, til folk over i andre kropper, så sånn. det bare sånn det går så fort i seg, det er bare sånn Åh, oh, det funker nå, så er det bare ordentlig. så har du ja. bare en fiks på det Ja, nei, Eva, ja. du sa det til meg etter, Det hadde du hatt problem med, og jeg var bare sånn Jeg, var jeg bare, vet det, det er sci-fi jeg, jeg, jeg var bare så absorbert i det som foregikk At, at jeg, jeg var bare med på lasset Så og, jeg godt opp den innbygde logikken ja, ja, jeg synes ikke at det er Jeg synes ikke det Trekker ned for det at jeg ikke tror på det jeg, jeg synes det trekker ned for det Jeg synes at de bruker for liten tid på det Jeg synes de får det til å virke forenkelt Är det, det er fair nog Det är den sista säsongen. Så och så har jag ju jag har om Signal River att jag förel vänt som helst kunnat spilt eh uh, uh, Michelle Bradley va den karaktären och spilla. För det är två. ni har Ripley här, vi har även de störste kvinnliga sci-fi legenderna någonsin, og så, så er jo det egentlig bare, bare for i gi Hugh Jackman ordre om å drepe Chappi Hun er der bare, altså det kunne vært hvem som helst andre og det, Men nu er det mm. tilfelligvis jo, det der har ja. ikke noe problem med det hele tatt Nei, egentlig, altså. Nei du, du sa det, og det er rett og slett Det kan jo være det har vært flere mm. scener mm. Men det har antageligvis blitt klippet for mm. å få enda mer flyt mm. Var det lurt, det vet vi ikke Vi har ikke sett de andre scener hvis de finnes men altså, det er ikke hans jobb. Men det er akkurat sånn... Akkur å holde hun i jobb, da. Nei, nei Han men, ville kanskje mm. ha ho for det han kunne få henne. Men altså, det er ikke noe å trekke. Jeg synes det er litt påfallende at de minst interessante karakterene i Elisie og Chappie er de kvinnelige karakterene, sånn som... Jodie Foster er jo en fantastisk skuespiller, men, men hun har ikke fått så mye å med Ja, ok, det er klart, okay, for ja. hun er jo veldig, ja. mm, så, så, ja. så, så det er liksom å de damene her, det helt at hun er vitsen med De, de er jo fantastiske skuespillere, og da mener jeg, bruk de til noe da. Det er klart, det er klart. Mm. Det er klart. Jeg ser men selvfølgelig, det, hvis det er bare det de har i manuset, eller hvis det er mye som har blitt klippet vekk, så er det er helt greit. Jeg bare sier at det, det, det trekker kanskje ikke ned, men det er jo litt irriterende at du har... Du har ja. Hvem som helst ha spilt... Det er bare uh, poenget mitt, ja. hvem som helst kunne det. Ja, det kunne de. Uh, når det kommer til Hugh Jackman, han er kanske litt sånn men han funker her også. Han er jo intens, han er skummel, han er manisk til tider. Jeg synes Hugh Jackman mm. var helt kong i det. Ja, det. Jeg, synes, jeg synes det var veldig kult at han var. Og, og, og, og den her, når, han, når han, klatrer i, eller han klatrer opp i stolen og er klar for å styre The Moose, og fy faen, noe crazy han er Ja, ja, han er endelig Han nyter så det her Blodbadet han setter i gang Det er en lille gangsta Det er jo bare klastababe Og så sitter han og ler som en guttunge Som spiller dataspillet This is Så det var jo nesten Det var festlig, men det var jo faktisk ganske skummelt Ja, ja, ja Action scene er jo helt sinnssyke det, det, det, La oss snakke litt om action scene For det, det er to egentlig Det er tre, men det er to ganske store action uh, På begynnelsen og slutten Og jeg mener når jeg ser de Da er det alt greit Jeg mener, det er ingen andre som eller filmer resisjerer altså, Det er ingen andre som skaper action sekvenser Sånn som Neil Blomkamp Han, er, han er ikke, konkurrerer ikke med noen akkurat nå. Han, han er en klasse for seg selv. Han er det, han er det. Så når det kommer till action, så... Det er derfor jeg han burde lage en, en science-fiction-krigsfilm. Akkurat noe, mm. noe, noe som Starship Troopers eller Age of Tomorrow. Det er kanskje bra New Aliens, da. Ja, men jeg håper den er full muring. Ja, jeg håper, jeg den håper den er full, mm. full mm. fucking smuring, den filmen. Mm. Pulsrifler og gør og syreblod og mm. bare full trøkk. Altså. Jeg er helt enig for fy faen, det der kan han, altså. Jeg elsker slow motionene sine, jeg er det ganske som pekkenpare inspirert å altså. se. Ja, men, men det, jeg tror grunnen til at de funker så bra er det at hvis det er ting han ikke får til, så er det, det, det er noe han får til, og det, det er jo å skape følelser da, i filmene sine. Ja, det er veldig følelsene jeg sier mm. Du bryr deg om uh, Max i, i Elysium, du gjør jo det. Du bryr deg om mm. um, um Kjappi, ikke sant? Og, det, og du bryr deg til og med om de antre folkene altså. Og når det først da smeller, ikke sant, så, så er du følelsesmessig investert, og da, da er det grejt Og pluss at det ser så tøft ut, alt annet, ja. Det gjør det. Mye slow-mo, fades, mye, mm. uh, nei jeg vet ikke, han var putter kamera på akkurat riktig plass. Ja. Og så er det jo det med å snakke om designet på robotene, designet på våpenene, mm. alt det bare, og det er en sånn våpenfett. Dish-greier på gang i filmen Det er jo selvfølgelig er vi, vi har jo nevnt det, det ser ut som fyren som har spilt ganske mye Halo Og ganske mye Half-Life Half ja, Han var vel i vet i Halo-filmer ja. det. det var derfor han og, og Peter Jackson Hooket opp på District 9 Fordi de, på utvikle, de, skulle de skulle lage, lage, lage Halo-filmer Falt igjennom og så lagde de District 9 Stemmer da så, mm. så, så han er noen gamer garantert Og action-sekonsen er helt fantastisk Han er det Det har han til sagt nå ja. i de siste At han kunne tenke sig å kanske vi nog gör det efterdel för film faktiskt. Han gick akkurat ut och och inskylt Stefan Mats för Elisiva. Ja, nog det. Han sa ju det är faktiskt då och och jag sköntt om han sa där. Jag sköntt om han menade för jag är egentligen enig i det han sa att ja mannen så trengte arbete och och på design är bra men historien är inte helt där och allt det. Der. Men jag menar det det är liksom filmen är filmen är inte allt den kunde vara, men det är ju inte ett fiasko heller. Så Nej, det är perfekt då. Det är så härligt men uh, ja, du kunne ha gjort en bedre jobb det Jeg skjønner det. de som sier at de synes den er kjedelig ja. Og de som mm. synes at jeg har så, Jeg skjønner det greit mm. uh, Men jeg liker den, jeg liker For jeg liker de tingene her jeg, Det appellerer mm. til meg Det, det, appellerer, det ikke, appellerer til meg, jeg liker Jeg, liker jeg likte, mm. eller jeg elsker District 9 Og, mm. og det skal jo innomgjøre med at Jeg er såpass enkel at jeg fikk mm. Mer av det jeg likte i District 9 Fikk jeg faktisk i Alisium mm. Og var jeg som den gutteungen Jeg er faktisk fornøyd med ja. det ja. mm. Så enkelt er det faktisk mm. Men øh, visst vi mig vi förslag filmpodcasts som ska snappa upp att det grejt att se pek på några saker. Men jag fäller det gör mig jag känner inte det, det här är ukritiskt men jag vill säga si jag liket chappy jättegott. Ja någonting som som kladdade var lite fel men det det gör ikatte glädremot se filmen igen på kino och köpe blu-ray när den kommer ut. För att det är en film man vill se igen och igen och det det bundrar i att fantastiska actionsekvenser men så är det eh øh, det en ting øh, men så är det rätt så rätt uh, att Thorpe Copley sin prestation som Chappie då. Ja. Stämningen, sin bevegelse, hans han sett. Och och niyr du faktiskt föler för den skapningen uh, det är det som gör filmen. Det är sen det där hjärtat och själen och filmen. Så sån sorts så är sånn han kämpar bra och så det runt det sviktade tider. Men jeg er är ärlig med folk som menar på att det är uh, ninja och du ja. sin fel för jag känner faktiskt att han ville ha det der Jeg føler de tilfører noe som gjør Musikken i sin er, de sin er. Og, og, og, og, de, og det her er som sånn skikkelig slum Ghetto-aktig greie Og de, det de tilfører det Ja, så altså, løfter den filmen litt ut av Sånn typisk Hollywood-greie med at det faktisk blir Ganske quirky Og litt sånn fan över de det jag de det kult att de sånn, det är. Här är lite sånt här väldigt quirky. det tillför filmen en sånn helt egen dimension som bara blir. Jeg, det här har jag alltid sett i en nei, en sån typisk. Det är sjukt kult, jag den scenen med ninjan och musen håller på land och det er fan så badass i slow motion. Ja, det är akurat så när som mm. när uh, uh, går mot uh, romskeppet uh, ja, ka, ja. Kamera i kameran är nakken. Mm. Det är ju det är ju sån oh gud liksom mm. sånn. uh, så han är finkt att skapa såna mm. scener som där. Man kan väl säga någon bajsapi. Eh det att folk har sagt att han är humörlös. Ja det har hört i skolan. Alltså ja, den är ju skicklig bortom tid. Mm. Och jag tror den är väldigt self aware alltså det, altså, mm. det här med när de ska lära när skjuta och det här med att gå ikvetsan. <laughs> how cool that he is. Så, ja vad ja. <laughs> för det är det er, ständig medvister uh, i Det är ingen mening att det ska vara kuligt liksom det. Det är det det. Jag tror inte att som en usin, men filmen är ja, eller politifolk, men när Chappy finner ut att de egentligen lurtat dem, så har han sångrarne på det. Han sa han trodde, trodde skulle sova. Men han har verkligen tänkt att drepa någon här. Han han är hissig för att han nog han en grund till att vara hissig ja, og men så hissig han blir där. Ja, han är nog väldigt hissig. Men det er för att någon har gjort något med pappa. Ja, <laughs> han har gjort något med pappa. Uh, Står Det ska jag köra. Guck. Du släpp. Du Det är faktiskt <laughs> den mossose sen här. Jag hade en gröt här sen där. Jag ska. Det är det är det bästa sättet. Elo fan mig 5 minuter rätt på. Eh, <laughs> uh, fantastiskt. Eh, mm. uh... Karlsten min kommer till mobba mig till den där för är såna pengte i rot og så är rydde väldigt mycket. Jag är rydde konstant. Ja. Så hur mente på at jeg var den här eh uh, husroboten till han uh, skapar. Ja, att skapar den till till Dion. Da. Ja. Mm. Oh no, mess mess. Ja, att var den roboten men kan inte reba på vad man förvostar sånt där. Mess mess, mess <laughs> mess. Så hur väl du gått runt och sagt eh jag kan inte jag fuckar med dig Nei, men, jeg tror jeg har gått rundt og sagt uh, Kjappi skal ha det story Kjappi skal ha det bok <laughs> Kjappi skal ha det story, kjappi skal ha Han har en veldig festig stemme, han Copley Men jeg synd på Kjappi Jeg begynte nesten å grine Ja, å ja jeg hadde jeg vært alene så hadde jeg begynt å grine bare, Plutselig på kino så klarer jeg at de tar meg litt sammen Jeg, jeg, jeg gjør det, jeg, jeg gjør det. Jeg, jeg gjør det. Jeg, Ganger jeg ikke har klart det Jeg husker The Road, da klarte jeg det ikke Så du The Road på kino? Jeg så den med Erik og Rian og sånt Men jeg kan du var med Nei, jeg, ikke, jeg så den Heine, jeg så den ja. på kino har det varit. Ja. Men eh uh, här är helt klart väldigt rört i den senaste här och så speciellt uh, de bara släpper Chappi ut i den verkliga världen Ja, det var det var stykt alltså. Mm. Men men är väl uppsummert på den måten att uh, jag skulle önske de här bittere lite som sånn över eller inte bittere de, det det att ge den här filmen liksom, en egen det det det är de bara på norsk skala i det här helt klart för att det här är ju en egen film utan sett. Alltså jag tror egentligen o vet du är mot Vem så kan jag inte skönja att det här är en egen film på något sätt. Det det finns inte något konstruktivt i att ge en film en egen heller. Nei. Det är den lataste om... karaktären du kan ge en film för att då slipper du Enten så må du skriva väldigt mycket eller så måste du skriva någonting. Alltså så är förnuftet att ingenting, om man till och med en väst tejtigaste komedien med Cameron Diaz förtjänar kanske inte en den heller. Det kan Nei, jeg ja, altså, synes heller det. Og, og, og, og det er jo veldig, veldig opp til hver enkelt det her. Mm. Selvfølgelig er det å snakke om smak, at det har vi gjort i mange år nå på det podcastet mm. så det, det er ikke noen fasit på det, det er ikke det jeg mener, men å gi den det virker bare... Ja, mye my gir den ikke noen einer her i Martinet, altså. sånn, sånn er det. Altså, ja. jeg... Men jeg, jeg tror ikke jeg det, som å bruke så mye tid på kjefte på CLOS. Nei, men det kjefter ikke, jeg prøver det at det... Det som var litt kjedelig for meg, med alle de her hage, og, og jeg vil si overdrevene anmeldelsene som kom mm. før den kom ut, var det at väldigt ble veldig negativitet rundt den, og her er det jeg to år der jeg gleder mm. meg som en unge til kjeppig. Ja, det tar Også, litt luft til å ta på longa. Og så får jeg da tre dager før filmen kommer, så begynner de dårlige anmeldelsene å lekke, og jeg en av de, og så tenker jeg, ok, jeg gleder meg uansett. Mm. Og så ser jeg Twitter, jeg bare, det er bare drittslenging, og... Og, det, og så begynner jeg å irritere av over det, fordi jeg, jeg tenker, kan dere ikke vente å se filmen selv? Mm. Og så når filmen kommer, så, så er liksom lufta den har som du sa, jeg gått ut av ballongen, og det er ikke like gøy som det kunne ha vært, fordi at nå sitter jeg selv og ser rett og feil, mm. og nå sitter jeg og er mer kritisk, kanskje, enn det jeg hadde vært. Men så 15 minutter ut i filmen, så har jeg senket skuldrene, og, og kamp har meg ikke. Altså. Mm. Så, men jeg, jeg sa til du etterpå, hvorfor kunne vi ikke bare sluppe all den der negativiteten før? Kunne vi ikke bare fått lov til å glede oss i fred, ikke sant? Mm. Og det kunne vi gjøre, hadde vi bare ikke vært på Twitter. Jeg hadde <laughs> altså, de ikke oppsøkt i tingene, jeg oppsøkte de tingene selv. Ja. Jeg er skyldig i det selv. Jeg ville vite hva folk sa, men så visst så är liker kanske på en måte att bli provocerade. Ja. Det kan verkligen antagligen ja, han var själv och Ja, men det är korrekt så ni kan inte klaga så mycket på det heller att ni får andre sin mening för vi kunde ha distanserat oss 100 från det. Um, men det är också intressant då att så många folk läser anmälningar och så säger i på Twitter att fick ni komma till se filmen. För det säger ju egentligen att då har du ju inte tänkt ha din egen mening och det syns jag är väldigt trist. Det syns väldigt trist när folk når folk er det, nei, jeg lar anmeldere om det bestemmer for meg. Og sånn bør det jo ikke være, men jeg skjønner det. Det er en kan skjønne, at det er at folk har ikke så mye penger på Sandi. Jeg har ikke så mye penger heller. Men nå går jeg på kino kanske tre-fire ganger i halvåret, egentlig. For jeg ser det meste, ser på vi eller jeg kjøper det, eller leier det, ikke sant? Så når jeg går på kino, så er det noe jeg har gledet meg veldig til. Jeg går ikke på kino en gang i helgen for å bare drepe noe tid eller se, whatever. Jeg går på kino når det er noe... Alt i veldig bestemt det er ikke det at de ikke har penger å bruke, det er det at de vil heller bruke de på noe annet. Mm. Eh, jeg mener, tenk, jeg mener, 120 kroner, det är nesten bare en halv liter på byen, det. Det er det, det er. Mm. det drikker mm. sikkert folk fem, sex stykker i hvert fall men, i løpet Men det ska jo nødvendigvis at mange som... er vant få filmene sine gratis, ikke sant? Det er det. Mange laster det ned, eller så ser vi venter de til de kommer på Netflix, så sånn er det jo Men jeg tänkte mer på, jeg tenkte mer på folk der, men når det kommer til folk som er sci-fi-fans, folk som ja, jag gick och men det känns säkert lite fel. Men men hvis du er egentlig fan så er bare, kommer. Jag det är väldigt fele. Ja, hvis du er fan så kommer du att gå och se den uansett, altså, det i alla fall. mer mer fanboys när du kommer till Bluecamp. Herre gud. Ja, jag håller med det. Ja, ja, jag tror jag med det. Så, ja, ja. men hvis du skall hvis skal vara helt ärlig så så vill jag nog säga si den 4:an som de ga i Aftonposten, den är jag ganska enig med. Nå var jeg helt ærlig. Ja, det... jeg kan se det. Jeg, kan se det. Mm. jeg hadde nok gitt en veldig sterk fire. Mm. Og, og bare, altså den lille ekstra kjærligheten jeg har for det han driver med, så hadde jeg kanskje endt på en femmer. Men jeg vet at det hadde vært å ta litt tak. Jeg vet ikke, vi har snakket en del nå. Vi har det. Jeg synes vi har på en måte dekket det. Jeg anbefaler folk slapp i. Sjekk den ut! <laughs> ja. Og mys bruker en episode på Tappi, for vi har gledet oss, sier Elise. Ja, vi har gledet oss i to år. Ja. Mm. Nå har vi enig fått setten, så det er derfor vi sitter og sikker. Ja, ja og det, synes, det er selvfølgelig gøy å... Det er litt gøy å diskutere, for vi er jo ikke helt enig om den heller. Men, men, så, Nei, jeg likte nok litt bedre enn det du gjorde, uansett. Men, men igjen, jeg er ikke blind. Jeg, jeg, jeg kan lese og tolke en film og plukke den fra hverandre. Jeg ser alt du snakker om, jeg ser det, jeg. Det er nok bare det at jeg bare velger å legge til litt mer Gud vil egentlig, for det at jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det helt, um, men det er viktig å være kritisk det er det, det er det, det er viktig å være kritisk. men den men er viktig å ha, ha det moro det er det, det er akkurat det det er, og det hade jeg følte ting, jeg koste meg jeg, jeg hadde noe igjen for å se filmen annet enn å bli underholdt i to timer nå, det hadde jeg virkelig, jeg ble rørt om, mm, sånn. og da føler det at perfeksjon kontra det og er viktigst Jag vet att jag har en idé. Så det är det, er det. det er, Ja, det är Men sån här. Nej men ja, men flott. Det då föll jag har decka Chappy. På kino nu. Eh kom du ut och se den om du har lust. ja. Ska vi bara opsumera raskt. Ehm ja, vi har pratat om filmer som kommer. Vi gläder oss lite så här med någon Chappy. Blir det av andra vi pratar om för mig ikvällen eller? Efter vi tok jo ikke en sånn runde med å vi har sett det, det siste. Men det vi sa når vi oppsummerte filmene i 2014 var det at vi er enda ikke ferdige med 2014 her, tydeligvis. Det var det ja, det, men nå er vi ferdige, for nå har vi Ja, ja men, mange... men nå har jeg egentlig fått sett Whiplash. Jeg har fått sett ja. Birdman, jeg har fått sett mm. Inherent Vice, jeg har fått sett Foxcatcher. Mm. Jeg har fått sett veldig mange av de filmene jeg har fått sett, og vet du hva, jeg elsker alle sammen. Alle sammen er jo kjempebra, herregud. Inherent mm. Vice er nok et mesteverk for ja. Thomas Anderson. Whiplash, jeg måtte sende to ganger Jeg tok den ikke helt første gangen Nei. Andre gangen, digger den mm. Første gangen, jeg koste meg så med den Det er rart at jeg koste meg med Whiplash For den er brutalt altså. den, den er veldig underholdende da. Den er det, den er veldig mm. underholdende Men, men, men jeg bara tok jag helt uh, Jeg mistokket den litt første mm. Så så jeg den igjen, og så tok jeg den Føler jeg mm. Og nå klarer jeg ikke å stå på å tenke på den uh, Foxcatcher likte jeg jo middelbart Den liker, jeg tenker på den hele tiden ja, jeg synes Capalti og den eller et sinne, det er et beste film, Moneyball X er de fan av jeg så faktisk på TV i går Du igår. sa det, mm. nei det sa du kanskje ikke ja, Nei, jeg så sånn på TV i, i går mens du så, jeg hadde sett den før, men så er det bare sånn Nei, eh, det, det her er ikke, den har ikke den samme kvaliteten over som, som de to også. Interessant, nei nå skal jeg se Capote, jeg har kjøpt den, jeg har ikke sett den siden han Åh, oh, gleder meg Fantastisk også. Jeg har aldri lest In Cold War heller jeg Vet du noe, ikke heller, men jeg leste akkurat Breakfast at Tiffany's Så nå skal på med Google. Nei, det er jo ikke bare filmen <laughs> Ja, som George Costanza <laughs> ja, Nei, uh, nei har kjøpt filmen på Blu-ray Jeg så det, det. Kjæreste i kjæresten min, sa Jeg har ikke sett den, nei, jeg har ikke sett den Har du sett den her? Ja, det er mye ikke sett <laughs> så, Ja, nei uh, mm. Det er mye har sett her, jo men den er ikke sant. Gleder meg til se den. Uh, nei. Uh, filmen av 2014 var helt fantastisk. Uh, det var det. det var ja, altså det. Det, det, det, var det. det var det. Og Inherent Vice den er jo denne... Jeg den filmen før jeg så den. Jeg gjør det. Sånn er det alltid med Paul Thomas Anderson. Um, det kan ikke forklare. Den skuffer ikke det hele tatt. Det er så enkelt sånn det. No, men... Uh, men Birdman, det vil jeg si, det blei uten tvil min favorit fra 2014, altså, den satte meg helt ut. Ja, samme her. Fikk setten på kinoet. Min så Nightcrawler, da, det glemte jeg å si, gjorde jeg ja, Eller fikk jeg sagt det i forrige gang? Jeg kan huske det. Kjempefyl. Mm. Nei, men dere kan like oss på Facebook, Martinet Podcast. Dere kan følge oss på Twitter, at Martinet Podcast. Martinet med to er. Dere kan følge med på Twitter, er Jan understrekt Ja, jeg noe, altså, Lloyd understrekk Nei, at Lloyd understrekk 84 ja. er Det er altså ja. Jan at understrekkdal uh, yep. uh, Nå kommer dere til å høre litt av Damon Gerardo som synes Matinee uh, Sjekk ut Damon Gerardo på uh, DamonGerardo.com Og SecretlyCanadian.com yep. mm -hmm. Takk for at du har oppnått med påkost Vi snakker påkost We all stayed for the credits And I kept my ticket as a souvenir We found our way by the usher's light To the place outside We parked the box underneath A neon sign Mmm -hmm. Matinee Hey, hey Why go late?